Вона чекатиме. Чекання. Не приймаю того світу. З дивним почуттям прочитав Олег останній запис. Тривоги, печалі. Жалю і трішки-трішки радості. Проклятої нечистивої радости. І полит не може піти. Тепер піду я. Маю на те право і, мов би, повноваження. Нічого не порушую. Тим правом володіє серце. Воно одне. Любов. Вона не знає перепон, бо всесильна. Про це сказано навіть у Євангелії. Вона сама собі закон і владарює світом. А звідки лязь темряви? А якби любов могла порятувати Іполита, ти б пожертвував нею, своєю любов'ю? Того не знав. Іполит згорів у коханні. Добре чи ні, що він тільки потримав, келих у руках, не випивши його, не спізнавши на смак. Відчути смак». Це вже й попрощатися з ним. Воно ж привітало його, як надія. Померти в надії. А чи не чує це чогось йому, Олегові. Не застерігає? Е, дурниця. Олег йшов греблею, по більшатрищам верб, які так і не вибрали з маревного сну. День був цілий, сірий, безколірний, сонна жирна вода, сонні човни на благеньких припонах, байдужі очерети в нетріщах яких ще кублився туман. В ряди годиви сонце, але майже в ту саму мить його застилала сіра сукнина хмар. Вона повільно, неначе справжня сукнина з-під верстату, пливла по небу. Одне почуття поривало Олега вперед, інше спиняло. Щемка радість майбутньої зустрічі наперед пригіркла від брешні, яку ніс у серці. Дівчина чекала, прихилившись спиною до млина. Біля її босих ніг стояла корзина – а в ній якісь торбинки та мішечки, без вінка, зів'я в лісі, з розпущеною косою, пасма волосся попереплутувалися і наполовину закрили обличчя. Вона була зовсім не така, як він уявляв за записами і полита, але ще вродливіше і чарівніше. Довгасте обличчя, як у на іконах, але Мадонни здебільшого строгі, а тут у синіх, синющих очах так і сяяла сонячна доброта, так чомусь йому здавалося, і цнотливість. А пухлі губенята чогось чекали, вабили, мріяли, жадали. — Добрий день, пробачте, пробач, мене послав полит. Послав? Для чого? — в очах безмежний подив. — Ну, щоб допоміг у лісі. — Ти ж йдеш по зілля? Він так сказав і підшукав собі заміну. Вона вся вмить перемінилася. В очах кпин, губи стулилися щільно, строго. «А що, надто погана заміна?» Знайшовся, і в ту ж мить віддаленою луною по серцю пройшов щем. «Не знаю, ви ніби трохи схожі, але замін не буває». «Отак, я його брат, до рідний», – поспішав додати. «Також студент. І Полит прихворів. «Ви обоє такі кумедні, у нього свита» до п'ята в тебе, наче тобі поле обрізали. Тобі поле не обрізали? Олег на мить розгубився, він знав значення цих слів. Я сам собі обрізав. І Іполит сказав, а може ти кажеш неправду, що тебе послав Іполит? Тебе що, омелян підмовляв, сережки обіцяв? Дівчина спалахнула, розгнівалася і прикусила нижню губку. У мене сережок немає, але я намисто. Я подарую тобі. І не так, як омелян. Він купив його в віддяку за клопоти Лідії Григорівні, але потім зрозумів усю безглуздість такого подарунку для немолодої світської жінки. Дешева пластмасова цяцька, розфарбована в усі кольори райдуги. Дівчина взяла в руки намисто, одягла на палець, погойдала. Яке воно легке і барвисте, неначе радуга. Так і називається Райдуга. Я такого зроду не бачила. І подала Олегові. «Дарунків не беру ні від кого. Найперше від паничів». «Я не панич». «А хто ж ти такий?» «Вже ж казав, студент». «Ти ж не будеш попом?» «Не буду». «Шкода». «Чому?» «Мрію вийти за попа заміж». «Тоді я стану попом». І Полит казав, те ж саме. «Тоді вибереш». Дівчина дивилася присоромлюючи. В Олега на серці квітка радості й каменюка болю та сорому. А що таке зі политом? Він дуже хворий. Ні, не дуже, засудився, він прийде за кілька днів. Лукія зітхнула, а він не знав, як потлумачити те зітхання. Тоді бери кошика. Він послав тебе на теє, ну сієм. отже будеш у мене в робочих. І не більше? Олег сам не знав, чому з нього перело таким нахабством. Поспішав показати себе сміливим, спритним, дотепним, а виходило навпаки. Постав корзину. Пробач, я пожартував, більше не буду. Нагорі, на бочковий міст, прокушпилила бричка парокінь. либонь поїхав ізправник, або якийсь інший повітовий урядовець. За ним потяглися дві паровиці зі снопами. На передній, на снопах, дядько в брелі, нуднував пісню. Ой, п'є, чумак п'є. Під млина виліз чорний пес з білою маніжкою грудей і білою китицею хвоста. Ліниво потягуючись, підійшов ззаду до Олега, почав обнюхувати. Олег нервово переступав ногами. Лукія помітила, що він боїться. Це мій заступник. Без причини не вкусить. Ходімо. Біля млина пахло коноплями, мливом, а в лузі, куди вивела їх стежка, вільгістю, болотяною м'ятою стежка заметалася поміж кущів верболозу, далі ліщини поміж дубами. Дуби були невеликі, але кремезні, гіллясті, росли на роздолі, по два, по три, і більшими кубками. В одному місці чорніли два обгорілі стовбури, неначе наче чорні велетні в гостроверхих шоломах. В іншому одна половинка дуба відчахнулася і тільки ледь прив'яла, і так само розчахувалося на дві половинки серце. Кипіння зеленого листя, і жовтизна смерті. Пес, то надовго зникав, то несподівано виринав шалини, виполохав табун куріпок, завзято розгрібав барсучу нору, а потім чогось злякався і зі скавчанням кинувся Лукії до них.